Rugăciune pentru taina bucuriei. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al cerului și al pământului. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă pentru noi taina bucuriei ai pregătit, când pentru noi te-ai jertit, în slujba ta ne-ai primit, să fim ucenici ai iubirii și ai slavei tale ai binevoit de aceea ca să scriem cu faptele noastre cuvintele tale, să trăim parabolele și învățăturile tale, cu o de unic învățător ai rânduit. De aceea toată lucrarea ta făcută prin noi și pentru noi, îngerii tăi la cer au suit, la sfântul jertfelnic din cer, numele noastre le pomenit, când ca arhiereu ceresc, la Tatăl Ceresc și îngerilor tăi ne-ai mărturisit. Fiindcă faptele noastre când s-au întrupat, o armată de sfinți, de Înger s-a arătat. Cu duhurile cele rele s-au luptat. De aceea sufletele aleșilor tăi pe calea cea luminată la cer le-ai luat. Fiindcă în timpul vieții lor pe toți demonii și dușmanii, în numele tău cel sfânt, cu puterea Sfintei Cruci, cu rugăciunile prea Sfintei Născătoare Dumnezeu și ale tuturor Sfinților, i-au legat, i-au certat, i-au alungat. De biruința ta, toți îngerii din cer s-au bucurat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al cerului și al pământului! Te iubim și îți mulțumim pentru taina bucuriei, când cu delung răzdare, Taina cea din veac făcută și de îngeri neștiută ai împlinit și ai desăvârșit. Prin sfintele taine ne-ai curățit și ne-ai sfințit. O împărăție pentru neamul tău cel sfânt și preoțesc ai pregătit. Prin taina sfântului botez, de negura păcatelor, de amintiri, de păcate ne-ai curățit ne și luminat și Cu vesmântul de nuntă, pentru cine cea de taină ne-ai pregătit. Bucuria cea ascunsă în poruncile fericirilor ne dăruit, când cu darul de a te vedea ne-ai îmbogăţit. Aleluia slavă Ție, Doamne Iisuse Hristoase, Domn al cerului și al pământului! Te iubim și îți mulțumim pentru taina bucuriei, fiindcă de toate puterile răului ne-ai Faptele noastre, izvorâte din tainele poruncilor tale, la cer înaintea noastră s-au suit. De aceea, fericirea celor milostivi ne-ai dăruit, pe cei săraci i-am miluit, cu fericirea celor blânzi ne-ai cinstit, baz celor răi am suferit. Pe cei ce ne-au furat, i-am iertat. Pe cei ce ne-au prigonit, ne-au ocărât și ne-au lovit. La nevoie i-am ajutat și sprijinit. Cu fericirea fiilor împărăției și cu făcătorii de pace, la tine ne-ai primit. Asupra noastră, cei ce s-au smintit s-au năpustit. Din calea lor ne-ai ferit sau să le dăm răspunsul potrivit, ne-ai ajutat, ne a învățat și am De aceea să trecem prin poarta bucuriei. Cu îngerii tăi în taină ai pregătit.